Uw lille dine kefferru, uwe, uwe, uwe, uwe, uwe, uwe, uwe, uwe, uwe, we luhum het takuna maar we gaan het doen kulluhu lillah. Fa we het doen omdat Lakin kiacha, basi hakika mwenyezi mungu wana yaona, wana tenda. Wa in tawallau fa'alamu anna Allah maulakum, al maula wa ni'mal nasir. Na kama wakigeuka, basi jueni kwamba mwenyezi mungu die mola wenu, ni mola mwema na mwema. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا En wat ik wilde zeggen in deze zin, in deze zin, in deze in kunt u amaten bij Allah, waarmee we op de dag van de Fractuur na akwamba kwamba, gawira mnayoipata, yoipata, basi homes ni kwa ajili ya mwenyezi mungu na mtume, na jamaa, na mayatima, na maskini, na wasafiri, ikiwa memuamini mwenyezi mungu, na kwa wetu siku ya kipambanuo. Siku ya lipukutana majeshi mawili, na mwenyezi mungu ni muweza wa kila kitu. We zijn hier de buurt van de kerk. We zijn hier in de buurt van de kerk. Walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ulan liyahliku man halaka 'an baynin wa yahyana hayyan baynahu wa in Allaha lasami'un 'alim Kumbokeni pale mlipokuwa nyenye kwenye ngambo ya karibu ya bonde na wao akawa ngambo ya mbali. Na msafara ulipokuwa yenu Na ingelikuwa meagana mgele kitalifiana katika miadi Lakini ili mwenyezi mungu atimize jambo mburi ilokuwa lazima litendeke. Kwa sababu wa angamie wa kuangamia kwa dalili zilizo thahiri. Na asalimiki wa kusalimika kwa dalili zilizo thahiri. Na mwenyezi mungu ni mwenye kusikia mwenye kujua. Idiori keu moulou, fijmenemikke polile, walew eroe keu moulou, kefirole, feshiltum, walew ten ezertum, fil-emri, walew kinn, walew heselem, innehu, alimu, bideet, sudu. Umbuka, alipoko, niesha, singizini, wako, kwamba, wau, nihua tchace. Na lao anga alikuonyesha kuwa ni wengi ngeli ingi wanaoga na mgelezozana katika jambo hilo lakini Mwenyezi Mungu kakuvueni hakika yeye ni mwenye kujua yaliyo vifuani wa idh yuriikumu hum idhil taqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim Wauw, je bent een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Orejezo kwa Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. juu ya vitisho hivi, mlango wa masaraja ungaliwazi, basi ewe Nabii wa Rehma, waambie hao wapinzani kuwa wakikoma wakaache inali yao na ushirikina wao basi hapana shaka mwenyezi mungu atawasameha vile vitendo vyao vile vio kushapita na wakiendelea na upotovu wao na wakarudia tena kukupigeni vita basi muendo wa haki kwa wali umethibiti utakuwa ule ule na ni kuwa haki lazima iushinde upotovu pindi kiwa wale watu wa haki wakishika utiifu na njiya zaushindi Naendeleeni kuwapigia vita wa shiriki na mpaka wache kuharibu etikadi za waumini Wa kuwatesa na kuwaudhi wakiacha ukafiri na kuwaudhi waumini Na dini mwenyezi mungu Basi mwenyezi mungu ni mwenye kuvijua vitendo vyao na ata kwavyo Na wakiendelea na kupuza kwao na kuwaudhi waumini Basi enyi waumini jueni ya kuwa njini mko katika ulinzi wa mwenyezi mungu na huo ndiyo ulinzi wenye kupendeza, na wenye nguvu kabisa, na yeye ndiyo mwenye kukunusuruni, na nusura yake ndiyo yenye nguvu zaidi, na abora zaidi. Na enyo islamu, juwe ni kuwa katika mali ya makafiri mlio ya teka, hukumu yake ni kugawiwa mafungu matano. Fungu moja ni la mwenyezi mungu na mtume, na jama zake mtume, na mayatima Nao ni watoto wadogo wa islamu waleofiwa na baba zao, nao ni mafakiri. Na masikini, nao ni wale wa islamu wenyehaja, na msafiri, nae ni mwenye kukatikiwa safari yake ya halali. Na ya katika hiyo sehemu moja katika tano kuwa ni ya mwenyezi mungu na mtume, ukhusishwa kwa mausulaha ya umma kama anavyopasisha mtume katika wahai wake, au baada kufakuwa ke imamu. Na yaliyo baki katika ile khumsi watapewa waliokushatajwa ama sehemu ya nne nyingine katika ganima ya ningawira, na aya ikanyamaza kimya juu yake ni zawale waliopigana basi jueni hayo na mjue ikiwa mmemwamini Mwenyezi Mungu kweli na mmezi amini ishera tuizomtire mshia Muhammad za kumthibitisha na kumsaidia siku ya mapambano ulipopambanua baina yu ukafiri na iman. Na ayu ndiyo siku kundi leno na kundi na makafiri katika padri. Na mwenyezi mungu mwenye kudra kubwa juu ya kila kitu aliwapa ushindi wa umini juu ya uchache wao kuwa makafiri juu ya wingi wao. Na kumbukeni mlipokuwa bondeni ngambo hii ya karibu na madina na wao makafiri wako ngambo ile yambali na msafara wanyebitha mliokuwa mnautaka uko karibu zaidi nanyi upandwa baharini na lao kuwa mepeana miadi ya kukutana kwa kupigiana basi msingi wafikiana hivyo. Lakini mwenyezi mungu kapanga mkutane bila miadi na bila ya kutaka wao. Ili apate kutekeleza jambu ambalo katika ujuzi wake Limekusha thibiti, litoketu Wala hapana na jinginelo Jambo lenyewe ni kuwa vitoke vita vita jopeleka njini mshinde Na wawashindwe Ipate kundoka shaka Watekete wakuteketea kwa hoja wazi ya kune kana, Na akuni kushindwa makafiri juu ya unjiwao Na wahuike wa umini kwa hoja ilio wazi na ako kushinda kuliotoka kwa mwenyezi mungu kuwapa wa umini wachache. Hakika mwenyezi mungu ni mwenye kusikia na kujua haemfichikii kauli wala nye yoyote ya pande zote mbili. Na kumbuka ewe mtume pali mwenyezi mungu alipo kufadhili kwa kukuonyesha kuku usingizini ndoto ya kuwa hilo jeshi na malui ni dogo ili ya kutulize nyoyo muamini kuwa mtawashinda Kwa hivyo muwe imara kwa kadili. Na lau wangeli kuacheni mwaone wengi, bila ya kukuthibitishieni kwa ndoto hiyo, Mgeli waogopa na mkasita sita kupigena nao, Na mgeli emewa na mkazo zana msonge mbele au mrudi. Lakini mwenyezi mungu wamekufuweni na hayo, Na haka na matokeo yake, Kwa hakika yeye ni mwenye kuyajua viema, Yali yo mundani avifuwa vya watu. Na kumbuka yewe mtume, Aipo kuonyesheni Mwenyezi Mungu kuwa madhui zenu mnapokutana nao ni wachache katika macho yenu kama alivyoonyesha wao kuwa nyinyi ni wachache na kwa kuwa tangu hapo wao wana gururi ndani ya nafsi zao kuani wengi ili kila mmoja wenu awanie kupigiana na mwiziwe na kwa hivyo yatimie aliyokwisha yaamrisha Mwenyezi Mungu na ilikuwa hapana budi hayo yatimie na kwa Mwenyezi Mungu ndio hurejia mambo yote ya ulimwengu Alichende kijambo ila alilokwisha ilihukumia na kuzitengeneza sababu zake.